Radio Escape Er frekvens, rakt in i kärleken Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vår rosenskindade kärleksguru Pavo Hemmingsson kan vi inte sluta snacka om det här rosa, skimrande, gullandet här? Jag blir så less på det hela, speciellt vid den här tiden av året när alla ska hålla på och vara så kärleksfulla och ömsinta och allting. Nej, usch och fi och blah blah jag, jag känner jag behöver någonting helt annat just nu. Men Pavor, det är ju den tiden på året då det ska vara gulligt, då det ska vara mysigt, då det ska vara härligt Och ja, nu går vi ju en lite annorlunda väg idag trots allt, men kärleken är ju på ett sätt i fokus, eller bristen på den Ja, där, där är någonting i fokus Jag det, det, vet inte om det är, det är kärleken direkt Men de, de vill i alla fall ge illusionen av det Men nej för min del så vänder jag bort kappan från, från den känslan här nu jag, jag, jag flyger med solo idag känns det som det, jag, jag orkar inte med det här Och, och hålla på och, och, och fienta omkring med känslor och grejer Här ska det bli tuffare tag istället tycker jag det hade jag lite på att att du skulle känna så att jag, jag har valt att ta in en, en, en kärleksexpert som vi kan luta oss på och som kan hjälpa oss för med oss har vi ju naturligtvis vårt Thomas Engström ja men hallå på er grabbar, hallå där <laughs> hur står det till med dig Thomas, är allt fint och härligt och rosa skimrande Alltså jag blir lite lite skrämd just nu måste jag erkänna. Jag vet inte om jag har inte riktigt förstått varför det svimlar en massa konfetti och, och rosa puffar omkring mig och det är en regnbåge någonstans här tror jag har bestämt också. Det, det smakar socker i luften. Jag vet inte var jag hamnar någonstans för det är inte det jag trodde jag skulle hamna. Det är nog den känslan som väldigt många har fått i samband med dagens ämne faktiskt. För eh, det har dragit åt många olika håll. Och ja, vi har ju varit lite skeptiska mot dagens ämne. Det är ju någonting som vi har varit osäkra på, irriterade över. Jag vet att du hade lite positivare känslor, Thomas, men... Vi andra var väldigt, väldigt nere. Men så upptäckte vi att det här kanske är lite passande runt den här tiden ändå. Om inget annat så ur ett ironiskt perspektiv. Och ja, jag blev ju övertalad att sitta och titta på den här filmen. Och eh, nu sitter vi här igen trots allt som sades förra gången. Och ja, det är... Eh, det är någonting i luften i alla fall. Ja någonting är det väl i alla fall Och ja, hade det inte varit för filmens titel Så hade jag nog inte gått med på det här till, och, och, och sitta och prata om Men det kändes bara så rätt Att ta upp som Alla hjärtans dag Avsnitt bara på grund av filmens namn För det, det, det klingar rätt i mina öron Och min regnbåge som är mest grå färgad det, det, det klickar bara rätt för mig i alla fall Jo, jag, jag säger definitivt detsamma också alltså, Vi pratar ju ändå om en av de mest kära ämnena för min del Så när ni bjöd in till just Alla hjärtans dag och sa att Jo men prata Star Wars Trovas det är väl alla hjärtans dag-grej, det passar väl jättebra så kunde omöjligt tacka nej till det, jag tycker det passar alldeles utmärkt Sen som sagt, vet jag inte om det är så just rosa skimrande så i det här fallet men, men det är fortfarande namnet Star Wars och det gör ju absolut att jag har just den här äh, sväva på rosa moln och känna mig alldeles varm inombords Ja, och vi kan nog behöva det åtminstone från din sida idag för... Vi var ju inte positiva när vi pratade Star Wars sist för då satt vi ju och pratade om The Last Jedi och ingen av oss var ju särskilt imponerad av den filmen och att gå igenom vad vi hade för problem med den här det skulle ta upp alldeles för mycket tid så är man intresserad av det Avsnittet ligger uppe. Gå gärna tillbaka och lyssna på det för det var en, en intressant diskussion vi hade om den filmen. Men jag vill minnas att jag vid den tiden sa att jag jag var färdig med den här filmserien. Den, den kändes död och begravd för mig. Det var någonting som hade gått i sönder. Jag var lite nyfiken på dagens ämne men... Nej, jag, jag kände bara nej, det här är över. Varför ger den en chans? Det känns som bortkastad tid. Men ni tog upp det och min flickvän påpekade att hon väldigt gärna skulle vilja se den här. Och jag tänkte, ja okej, okay, jag ger den en chans. Och nu sitter vi här och det finns ju sämre sätt att fira Alla hjärtans dag. Jo men det tycker jag ändå att jag får säga också. Alltså, Som sagt med tanke på vad vi... Verkligen slet i stycken senast så tycker jag att det här har varit ändå klart mera angenämt även om jag också var otroligt skeptisk och själv tänkte det att nej men alltså Star Wars, ja visst jag älskar det ju också, men ska jag verkligen våga mig dit en gång till in i det där biorummet? Sen så blev jag ju inbjuden av ett gäng människor trevligt folk som jag känner och då kunde jag ändå känna, precis som du säger det här med att när andra då vill se den, då kunde jag ändå känna det att ja men okej okay då okay. Om, jag, om, jag, om jag ändå får ha det här sällskapet och få hålla de här händerna samtidigt då kan det ändå bli Någonting trevligt av det i slutändan Jag ibland skade lite extra till För att man ska våga ta sig an Den här serien igen Och ja, det Det, det, det var ju kanske inte De vänligaste orden vi, vi hade I våra munnar förra gången Vi pratade Star Wars Även om jag till, till viss mån kan, kan Respektera de enorma svängar som Ryan Johnson tog med The Stradig. Eh, bara på grund av ren jävellskap. Eh, så eh det kändes det ändå som, ja, var ska man gå vägen nu mm. Men en sån här eh, liten eh, film som är lite separerad från ja, den stora handlingen i Star Wars och, och är lite sin egen film. Där har man lite mer frihet och mm. ja, låt gå för det. Vill eh, folk att vi ska prata Star Wars så här på alla hjärtans dag så... Ja jag, jag kan väl ta och sätta mig ner och, och, och se det hela på egen hand och ja, se vad, om det finns någonting att snacka om överhuvudtaget så även jag, jag, jag kunde faktiskt ta och, och böja mig för majoriteten här och känna att okej okay, det, det här kör vi på om inte annat så, så brukar vi ha en del att snacka om när, när det gäller de här filmerna. Ja, det brukar ju bli en full diskussion om vi säger så och nu när vi är tre stycken så kommer det bli än göttigare att bita tag i. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att avslöja, vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har ju sett på Solo A Star Wars Story från 2018 i regi av Ron Howard och med manus av Jonathan och Lawrence Kasdan. Och det finns ju en hel del storm runt den här filmen kan man ju säga- vad som har hänt och varför håller Disney och Lukas film väldigt tyst om? De, de hintar vissa saker men de säger inget rakt ut. Och det lilla jag har lyckats plocka fram det är att Phil Lord och Christopher Miller anställdes för att regissera filmen från början. Men... Den versionen ska Lukas-film inte ha varit särskilt nöjd med. Det där ska ha varit väldigt mycket de inte gillade. Mina källor har antytt att de tyckte att det var för mycket av en komedi och det passade sig inte. Därför fick de här två herrarna sluffen. Ron Howard tog över och gjorde någonting eget. Men av den komiska varianten finns det fortfarande spår därför att det där är scener där eh, ja, tonen är väldigt annorlunda jämte mot resten av filmen. Och de kan glida förbi en helt om man inte tänker på det men är man bara medveten om att det är två versioner av filmen så känns det som att den här scenen... Den hör nog inte riktigt hemma här egentligen. Jag säger inte att den är malplacerad eller någonting så. Det är bara det att, oj här var det ett tonskifte. Jo det finns en viss komik här och där i filmen tycker jag också som jag kanske inte ska kalla att den är liksom out of place rent utav men det är ändå lite så att jag tyckte att Dels att det kunde vara någon scen som så snabbt är över att jag visste inte riktigt vad den ens növen du har där då. Och dels där det fanns sån här, ja ja, ska vi verkligen sjunka så här lågt och dra ett sånt typ av skämt här? Kunde vi inte ha skippat det också i sådana fall? Så att det svänger lite granna från att ibland ändå har den här smarta humorn som jag tycker att man kunde se delar av även i The Force Awakens. Men, men emellanåt som sagt så är det att de är lite och trampar i klaveret och så blir det inte att jag skrattar utan det blir mer att jag himlar med ögonen och det är ju en väldigt fin balansgång det där med humor också och humor är ju oerhört såhär smaken är som baken den är väldigt delad <laughs> så, så jag, jag förstår om en del kan skratta hejdlöst åt allting som till exempel hände i, i The Last Jedi medan vi andra som jag skulle vilja påstå ha god smak Tycker att det här hör inte kanske hemma i en sån här film riktigt. Sen beror det på toner också. Så där. Om man tittar då på Rogue One och den, den lilla storyn, liksom det är sidospåret. Så har man överlag en väldigt mörk ton till filmen. Vilket ju vi har pratat om och som, som jag uppskattar väldigt mycket. Man visar ganska mycket av det skitiga från kriget så att säga men här ska det ju vara lite mer äventyrligt, lite mindre just mörkt sådär och då kan jag förstå att man vill kasta in lite mer humor, men det är fortfarande skillnad på just humor och humor och vad jag kan tycka är liksom kul och passande för Star Wars och när det börjar bli lite mer dratta på ändan skrattande sådär Mm, okay. ja, jag menar vi, vi pratar ändå Hans Solo mm. som, som, som var den stora komiska figuren i ursprungstrilogin som hade de här replikerna och ja, Harrison Fords agerande som var väldigt komiskt på, på ett fysiskt sätt också mm. som tillförde mycket energi och och jag mycket skratt till, till Star Wars universumet så det är ju inte så konstigt att man kanske ville få in lite sådant i, i den här lilla sidostorien som berättar om Han Solos ja, tidigare liven innan han blev en del av ursprungstrilogin och, och rebellernas kamp mot, mot imperiet och så vidare men jag vet inte hur mycket humor jag hittar i den här jämlandsfilmen egentligen. För det, det är väldigt, väldigt taffat när det gäller att, att placera in humoristiska element i, i Solo här. Man gör det inte smart och man... Gör det så, så påklistrat och, och fånigt att man inte kan eh, riktigt eh, godta det. Man, eh, det. Det är inte samma typ av humor som jag vill minnas- att, eh, den lite äldre Han Solo kunde spyra sig för han, han var ju en riktig spjuvor mm. som skrattade rakt i ansiktet på faran och ja, han, han kunde eh, hitta en, en, en fräsig replik i vilken situation som helst men här så känns det inte riktigt samma sak vilket får det, det hela att kännas lite mer avbrutet från, från huvudhistorien vilket är konstigt för de har ju verkligen bemördat sig med att trycka in så mycket referenser som det bara går till de tidigare filmerna bara för att man inte ska missta sig på vad det är för film man tittar på egentligen. Ja, den, den känns ju länkad till universumet, det gör den ju och den har många snygga kopplingar men också väldigt många överflödiga kopplingar. Vi vet, det är Star Wars. vi vet, vi behöver, okej, okay, okej, okay, jag kommer att ha ett par referenser till, okej, okay, jättebra, kan vi, kan vi fokusera på filmen vi ser nu och så vidare. Och ja, jag kan hålla med om att mycket av humorn är tafflig och hade man haft en mer komisk variant hade det kanske känts ännu mer hemma, men det är en heistfilm det här trots allt. Och jag har inget problem med humor i en heistfilm, definitivt inte, det kan vara någonting som fungerar alldeles utmärkt beroende på tillfälle, hur, vad och vilka som är inblandade och så vidare. Där, där måste finjusteras till en bra nivå. Jämför man med Rogue One så är det ju en krigsfilm och ska man ha humor i en sådan film så måste den vara av en helt annan typ. Och det tyckte jag att de ändå fick till i Rogue One. Då, då har man mer... Ja, cynism och sarkasm och så vidare. Här ska det mer vara att någon bröstar upp sig men kan inte riktigt hålla vad den lovar och det slutar illa på olika komiska vis, etc, etc. Och... Jag vill säga det på en gång att jag tycker att det är ett extremt bristfälligt manus här. Inte bara i humorn men även när det gäller att berätta en historia och definiera rollfigurer för... Vi introduceras för många figurer som blev viktiga för serien på olika sätt och vis. Vi introduceras också för rollfigurer som ska antydas bli viktiga. Åtminstone i en sidohistoria. Men frågan är hur mycket plats och hur mycket utveckling de här får. Och om jag ska vara helt ärlig rakt upp och ner. Jag tycker att man spenderar alldeles för mycket tid på trams- ger inte rollfigurerna den utvecklingen som de behöver och det gör att det, det känns alldeles för taffligt i allmänhet för min smak Ja alltså det, det jag kan känna med, med Solo som film det är just att istället för att vara en film så hade jag extremt gärna sett det här som en tv-serie ska man ändå försöka berätta en persons liv, liksom historia sådär, då vill jag ha någonting mer än bara en film jag tycker det funkar väldigt bra med just Rogue One för det är under bara en väldigt, väldigt kort period som det här ska hända och det är en person man följer som har en ganska kort liksom det är inte livslängd så, men, men det som händer i den filmen utan att så här spoilera saker och sånt där, det, det passar sig så himla bra att det händer där och då, det får den här början och det här slutet och att sen bara försvinner det lite grann, det är det stora hela som tar vid efter det och, och karaktärer och personer glöms liksom bort i det som har hänt. För att det var liksom bara en liten grej där pusselbitar råkade falla på plats som de gjorde egentligen. Och det var nästan bara tur att det som sen då sker i episod 4, 5 och 6, att det egentligen liksom kan påbörjas på grund av det som hände där i Rogue One. Och det gillade jag verkligen ändå också. Men, men här har vi ju en karaktär som vi sen tidigare känner på grund av att vi har sett vars hans liv kommer att gå så att säga och de åren som, som då 4, 5 och 6 handlar om vad som hände där att då berätta en bakgrundshistoria då förväntar jag mig någonting ganska mastigt speciellt med den här personen just Han Solo också att vad hänt med honom innan det som hände då i episod 4, 5 och 6 egentligen det är rätt mycket att berätta men istället för att ta sig tiden till att då berätta det här så ska man göra en enda film där man liksom måste gå igenom den här checklistan att okej, okay, vad måste vi visa, tycker då de här som liksom har gjort filmen Jo, för att vi ska ha fans som är nöjda och för att man ska känna igen att vi pratar om Han Solo då måste ha en Solo 1, träffa Chewbacca 2, träffa Lando 3, få ta på Millennium Falcon genom att vinna den i något slags spel för att det har vi ju etablerat sedan tidigare fyra han måste göra, Kessel run. det är liksom, ta det lugnt nu här allt det här kan omöjligt hända för den här personen på den här korta livstiden som man då ska visa under just en film om man då inte delar upp den filmen och säger att på de här typ 30 minuterna av speltid så har det gått två år och på den här tiden har gått fem år och på den här tiden har gått ett halvår och det gör man ju inte, visst man gör ett tidshopp och tack och lov för att man gör det tidshoppet men det räcker ju verkligen inte för att man sen då ska kunna pressa in allt, verkligen allt som jag just sa efter tidshoppet dessutom så att man, man, man liksom förstår inte riktigt hur Han Sol hinner, hinner liksom växa som karaktär och få någonting överhuvudtaget i och med att man, han ändå ska vara typ bara den sena tonåringen har jag för mig där tidigt i filmer åtminstone hur, hur mycket måste han inte Utvecklas innan han blir den här och har en solokaraktären. Och visst, nu har vi tio år skillnad någonstans, har jag för mig tio eller elva år skillnad då mellan Han ha en solo eller solo Star Wars Story och episod fyra och han träffar Luke, och han träffar Leia och allt det här och det händer. Så där, där har han ju jättemycket tid att utvecklas på. Varför kunde man inte ha sparat något av det här tillstå Varför kunde man inte ha hintat om att saker skulle hända under de här fortsatta tio åren? Nej, man måste ta allting och trycka in under den här korta perioden under de här två timmarna som den här filmen är lång där man dessutom som sagt då spenderar en stor del ändå i början av filmen på att inte visa någonting av det som jag just har sagt utan det är det liksom bara ska bygga upp lite karaktär vem var han till en början och sen spolar vi framåt tre år i tiden mm. och sen helt plötsligt så, så trycker vi in alla de här händelserna som är viktiga från vår checklista det, det tycker jag är väldigt mycket att liksom inte riktigt oförskämt kanske, men jag tycker att det är att, att gå lite väl långt Mm, ja eh, vad ska man säga ur en Star Wars aspekt så har man misslyckats eh, med att skriva den här filmen eh, för, eh, man man har inte riktigt vetat eh, vilket håll man ska gå och, och hur man ska utveckla historien här eh, som du säger man är ju relativt bra på att, att etablera unga han Solo i i Solo här i alla fall och visa var han kommer ifrån i vilken situation han han befann sig och, eh, och vad, han, eh, vad han brann för, vad han mm. levde för på den tiden i alla fall. Eh, sedan vet vi ju redan vart han är på väg mm. och var han kommer att hamna till slut och eh, därför har man inte... Riktigt bemörat sig med att göra mer med, med Han efter det att man har etablerat just början av, av filmen och, och visat den riktigt unga Han Solo. Eh, och sen... Ja, vad gör man sen egentligen? Man, där, där händer absolut ingenting med, med karaktären. Det är precis som han eh, bara helt plötsligt eh, vänder på ett blad. Och sen så har han blivit eh, hjälten som, som vi kommer att se i, mm. i eh, ja, nästa del rent kronologiskt mm. eh, i, i, i Star Wars-serien här. Så eh, man har ju missat en del chanser till att utforska Han Solo här- eh, och... Ja, den aspekten så, så är det ju ett grovt misslyckande. Och som du säger, man kände sig verkligen tvungen att, att trycka in precis allting som vi visste om Hans Solos tidigare liv i den här filmen. Antingen på grund av eh, att, ja, att man bara inte kunde låta bli, för det, det var så häftigt. för det, Man hade idéer, ja vi kan göra det här och det här och vi måste bara ha med det här. Och till slut så var ju hela kakan med. och mm. Det kan även vara att man inte riktigt visste att jag kommer vi att ha en chans till att berätta Hans Solos historia med en, en ytterligare film som tar det hela ett steg längre så därför för säkerhets skull vi kör alltihopa på en film om det blir en till så kan vi väl hitta på något istället Eh, så ja, ur, ur Star Wars-aspekten så är det bristfälligt här. Man eh, har inte riktigt bemörat sig med att, att snickra ihop att tidslinjerna så där snyggt och, och snitsigt som man kanske borde ha gjort. Men ser man bortom allt Star Wars och bara ser till själva heistfilmen här, för det är ju eh, kriminella görningar i, i farten under filmens lopp här, så har man ju ändå... Byggt upp en, en standardrulle som är ja, kanske inte superbra men någorlunda gedigen i sin ark. Så att den har man ju faktiskt nickrat ihop någorlunda, hyfsat i alla fall. Med en, en början, stegring och slut. Med sina twister som man ser komma men man vet inte riktigt när de ska komma. Eh, har, man, har man sett den typen av filmer tidigare så... Kan man pussla ihop bitarna väldigt tidigt men, men ändå det, det, det är ändå inte dåligt skrivet ur, ur den aspekten skulle jag vilja mm. säga. Så att det, det är som två separata filmer som man har försökt pussla och, eller mer eller mindre forcera ihop mm. och det resultatet har kanske inte blivit det bästa i världen och jag tror det beror till stor del på att den här filmen mer eller mindre är en fanfilm. Den, den känns som något fans har gjort för att de älskar den här figuren. De vill ha den med i ett bra sammanhang. Mm. Men de måste ha med alla de där elementen som hör till figuren. För annars så, så är det ju precis som att man glömmer bort någonting viktigt. Mm. Jag menar kom inte och säg till mig att Han Solo inte har haft en annan revolver under elva års tid. Han fick sin blaster då och den håller han fortfarande fast vid kom inte och säg till mig att han inte har haft något annat skepp under den här tiden, jag hade inte haft ett problem om millenniefalken dök upp som en, en gästroll om man kunde säga att åh, oh, det där är ett skepp jag gillar skulle vi lägga vantarna på det mm. och att de kunde hinta om att ja, jag ska åka och spela kort med Lando sen mm. det, det hade varit tillräckligt för att okej okay, vi vet att kan kommer att vinna det här i ett kortspel för det är han vänlig nog att tala om i originaltrilogin där. Vi vet mm. att han mm. kommer att göra det. Vi måste inte se det. Vi har redan hört det. Men som sagt, fanfilm, det måste komma in. Vi måste också veta att han är lite opolitlig när han har en last. För eh, vi har ju fått höra det att han dumpade Jabba's last när han var ute och smugglade därför att oh, nu blev det lite farligt, nu dumpar jag lasten. Så vi ser honom ju dumpa en last i den här filmen också. Mm. För annars är det ju inte hans Solo. Och äh, lika mycket som jag kan förstå alla de här hintarna och vinkarna. Och men ja men det är ju hans Solos ditt. Ja men det är ju hans Solos dat. Jo men kan ska vara aktiv i runt 11 år innan han möter de andra figurerna i A New Hope. Han hinner med att göra väldigt mycket. Varför ska allting vara just här? Mm Ja men precis, man, man måste bara trycka in så mycket som möjligt bara. Ja, man, man kan inte hejda sig helt enkelt och ja, fanfilm det, det är inte så dåligt beskrivet faktiskt, det, det känns verkligen så och speciellt med tanke på alla Jämlands referenser och anspelningar som konstant görs i den här filmen också eh, bara för att man kan mm. inte för att det, det fyller någon direkt funktion över men bara för att, oh det är häftigt, vi, vi kan eh, helt plötsligt trycka in en, en referens här till A New Hope eller ja, varför inte till Phantom Menace mm. eller oh vi kan ta den här också och det här och det här och det här och s, eh, sen är det bara översållat och det blir pinsamt efter ett tag för mm. en, en referens eller två det är, kan vara ganska angenämt om det görs på rätt sätt om man har eh, lite sitt andlighetsdrag och, och anspela på eller, ja, man bara skriver in det på ett, ett någorlunda hyfsat sätt så att det känns relevant och inte bara som någonting som man trycker in bara för att så ja här har man eh, definitivt inte riktigt tänkt på att göra den bästa Han solo-filmen utan bara göra en, en film med så mycket Star Wars som man bara kan trycka in mm. utan att man ja, riktigt bryter mot alla konstens regler så att det, det blir en regelrätt fanfilm kanske. Uh, så att jag. Det, det kan göra mig lite, lite frustrerad emellanåt när jag ser på Solo, speciellt med tanke på att man ändå ser en viss kompetens i manuskrivandet här emellanåt också. När man ser lite grann bortom själva Star Wars-världen. Så det, det, det finns ju folk som förstår hur man skriver ett någorlunda vettigt manus, men de kan inte behärska sig själv helt enkelt. De är kanske lite för stora fans för sitt eget bästa. Mm. Och jag föreborar dem inte alls det, verkligen inte. Där finns väldigt mycket jag gillar och hade jag fått jobba med de här olika IP-na och liknande så hade det varit väldigt svårt för mig att hålla tillbaka också. Så är det ju, men, men man måste ju vara lite professionell och tänka efter Gör de här ändringarna någon nytta eller är det mest till skada? Blir det för mycket kaka på kaka och så vidare och så vidare? Mm. Men mm. ja, vi, vi är nog ganska överens om att manuset här hade behövt eh, finjusteras en hel del. Men det är inte uselt. Som heist film. har mm. det sina sidor, den har sina rollfigurer och så vidare. Och den har en handling som faktiskt gör mig intresserad som gör att jag är engagerad men det är distraherande med alla de här ja vinkningarna till publiken ser ni alla Star Wars grejer vi har med det här är en Star Wars film om ni inte visste det redan och så vidare men innan vi försvinner in i det svarta hålet så är det väl hög tid att faktiskt ta reda på vad handlar egentligen Solo A Star Wars Movie om. Jo, en ung Han Solo är en småskurk på planeten Corellia och han drömmer tillsammans med sin flickvän Kira om att kunna styra sitt eget öde bortom Corellias slumområde. Efter en misslyckad stöt lyckas Han komma över ett värdefullt hyperbränsle som han och Kira hoppas kunna använda för att myta sig förbi imperiets gränskontroll och starta ett nytt liv tillsammans. Saker och ting går inte som beräknat och Han är den enda som lyckas fly Corellia. Han lovar dock sig själv att så snabbt som möjligt skaffa sig ett skepp för att kunna återvända och rädda Kira- Jakten på pengar leder mellertid in Han på dåliga kretsar och han blir en del av tjuven Beckets brokiga gäng. Beckett jobbar för det mäktiga kriminella syndikatet Crimson Dawn och efter en misslyckad stöd hänger Hans liv på en skör tråd. Beckett och hans gäng får dock en sista chans att gottgöra sitt misstag. Om det lyckas blir alla rika och kan dra sig tillbaka från brottets bana men om det misslyckas än en gång kommer Crimson Dan inte att ge dem någon nåd. Det är nu upp till bevis för den kaxiga och uppfinningsrika hans Solo för det är hans plan som kommer att avgöra ödet för såväl Han som för hans kompanjoner. Och jag vill tillägga att här i början är det två referenser jag vill belysa. En jag gillar och en som verkligen fick mig att lägga huvudet i mina händer och säga: "Nä, vad är det här?" Referensen jag gillar det är att vi ser Corellia som är uttalat ett skeppsvarv i Star Wars universum mm. och vi ser såna här Star Destroyers bli byggda ovanpå planetens yta, man ser dem uppe på himlen mm. och... Mm. Med tanke på var vi är i tidslinjen så känns det helt korrekt. Imperiet håller på att bygga ut sina styrkor, de håller på att bygga upp sin makt. Det kändes som en snygg vink att det pågår där, men nu mm. ska vi in mm. i mörkrets värld, in i tjuvarnas värld istället. Så det kändes som en skön vink. Vad som däremot fick mig att verkligen undra var den här filmen var på väg. Det ena Han försöker ta sig igenom gränskontrollen. Det blir lite problem där om vi säger så. Han kommer igenom. Och för att komma undan sina förföljare, vad ser han? Jo, en rekryteringsbyrå för soldater till imperiet. Och han tänker, där kan jag slinka in. Ingen dum idé, han måste ju få sin pilotutbildning någonstans och så vidare. Mm. Och vi har ju fått eh, antydningar om att han är utbildad soldat. Ja, på något vis åtminstone. Så det kändes logiskt. Men när rekryteraren frågar han Vad heter du? Han. Och vilket folk tillhör du? Jag tillhör ingen. Jag är ensam. kan helt Solika skriver in Solo, singel. Mm. Och det bara gjorde mig så frustrerad. Alltså, jag förstår att det här är en vink, att det här är ett skämt. Men vad tusan, vi pratar om en annan galax där de här orden kan betyda vad som helst. Varför var det tvunget att det skulle just vara singel? Ja, jo, det var ett. Det var verkligen ett, ett komiskt sätt att scohona in att. Det är därför han heter just Han Solo också. Att nej men han heter bara Han egentligen. Därför att ja man ser ju hur han har vuxit upp och så vidare. Så att han har inget efternamn. Han har ingen familj. Och, och då kan vi trycka in det lite roligt. Att Han Solo föds här. Exakt här liksom. När han tar den här värvningen och påbörjar. Sin, sin, den här sträckan för att komma då till episod 4. Och verkligen vara den här, den här inom citationstecken skurken. Um, som vi känner den här spjuven ja men då så, då kan vi slänga in att här blir han solo liksom och det, ja mm, alltså jag, jag accepterar det ändå, men jag hade hellre i såna fall sett att han bara kom på det själv istället för att han får det tilldelat till sig som en sån där grej av någon mm. annan, då, då tyckte jag att han hade hellre fått vara den här som är lite komisk och snabbt tänkt av se att han bara, solo, jag är solo ehm um, ha en solo. In, inte att det blir den där äh, när, när, när då den här rekryteraren står och tänker bara så alltså, ingen. Hmm. Då får du vara solo. <sighs> Ja, det, det, det är dumt Det är dumt, det är dumt Och onödigt, vad fyller det för funktion egentligen? Eh, men ja det, det kunde väl i och sig varit värre vi, vi hade kanske blivit bjudna på Skywalker, A Star Wars Story Vad hade de hittat på för urdum anledning Att förklara hans efternåg Och usch <laughs> ja, det kunde ju varit värre naturligtvis, men, men det betyder ju inte att det inte, det inte är lite cringe-varning på hela den här situationen. Jag håller med Thomas, hade det varit hans solo själv som kom på det så hade det funnits en poäng där, för han ska ju vara kvicktänkt, han ska ju mm. vara smart mm. och han ska ju vara lite cynisk och sarkastisk mm. och därför kunde det ju ha varit det där. Namnet han hittade på just då. Men nej, han står där och ser lite ledsen ut för nu, nu har han ingen kärlek vid sin sida ja. längre. Och då, då är han ledsen i ögat mm. och då står rekryteraren där liksom. Ja, okej, okay. han är ensam. Punkt. Äh, det Det hade kunnat göras bättre, men för all del. Men ja, det kunde gjorts bättre är väl en bra beskrivning på han solo som rollfigur i den här filmen också. För jag, jag vet inte om jag köper att det här är Hans Solo. Ja, det jag alltså, till, till viss del på ytan kan jag faktiskt köpa det. Eh, när man, man ser på Alden Aaron Reich och, och hans agerande. Det, det luktar lite Harrison Ford över honom här och han har lite av den här gnistan i ögonen skulle jag mm. vilja säga också som ändå påminner lite om, om Harrison Ford men Ja om jag ska vara ärlig så är det kanske inte en ung Harrison Ford som Alden kanske är bäst på att porträttera för han är ganska så, så, så trött och orkeslös i sitt agerande så det, det är nog mer en senare Harrison Ford i så fall men ja Han Solo annars ja det, det det, det, det blir inga gnistor i skådespeleriet här och där jag har lite svårt för att köpa den här karaktären fullt ut som en föregångare till, till den storhjälten vi får se växa fram i ursprungstrilogin så att den ja det är, det är lite så här. jag ser spår av den men det har bara mig inte blommat ut ännu <här> Nej, nog är han ju fortfarande en väldigt, väldigt ung pojksbolig och det är det som jag tycker är och synd då lite bortkastat här att man då ska försöka trycka in typ alla hans som stora grejer i hans liv i en enda film mm. och, och, och liksom vad ger det för någonting? Det är ju inte karaktärsbyggande på något vis, det är bara att det råkar hända saker snarare. Mm. Jag hade ju mycket hellre sett som sagt då en, en tv-serie där man man får se de här, här... Nu är det fortfarande bara ett spår, som sagt... Även i slutet av filmen. Men, men hade man gjort det här till en tv-serie... Hade man kunnat förlänga alltihopa. Och då hade man kunnat bygga upp honom... Mycket bättre som en karaktär. Istället för att nu försöka då... Och klistra på de här... Checklistegrejerna. För att han ska bli Han Solo. Men det blir han ju som sagt inte riktigt. Sen tycker jag också att Olden... Ändå bitvis har... Han Solo i sig... Man, man kan se det på vissa scener I små detaljer I hur han står till exempel Eller mm, hur han mm. har den här glimten i ögat Som du säger, det här leendet som han kommer fram När han är så otroligt självsäker på sig själv Och verkligen ska ljugas ur en situation Som sagt, allting finns ju där ändå Och det kommer att göra honom till Han Solo Men det kommer att göra honom till Han Solo Inte i den här filmen Det kommer att göra honom till Han Solo I allt som händer efter filmen mm. Och tio år framåt fortfarande Och det är det som är lite problematiskt ändå sen tycker jag jättemycket om mycket av det den här filmen visar hur träffar han Chewbacca hur träffar han Lando när vinner han eh, sitt, sitt skepp och liksom varför gör han Kessel Run eh, på den här fantastiska tiden och allt det här jag, jag kan köpa varje sån del men återigen de har ju gjort en kaka på en kaka, på en kaka, drängt i choklad. Mm. Och även om jag gillar choklad och kaka så blir det lite för mycket ändå. Jo, men det är lite kavstoppning när det gäller den här filmen. Man ska trycka in så mycket man kan utan att skinnet spricker Och det är bra nära ganska ofta om vi säger så. Mm. Sen kan jag hålla med om att sättet han möter Chewbacca kändes... Ganska naturligt faktiskt. Det är nog en av de bästa scenerna i den här filmen. Nu säger jag inte det jättemycket egentligen. Men, men jag är villig att ge den det. Okej, okay, de möts under väldigt udda förhållanden. De, de tycker egentligen inte om varandra. Men de lyckas hitta någonting som, som gör att de går samman. Så att de kan ta sig loss ur äh, fångenskap och så vidare. Och... I det så, så uppstår där en slags respekt där eh, Han Solo visar att han är villig att hjälpa Chewbacca att komma därifrån. Och i och med att han visar sig att inte ljuga för honom så tycker Chewie okej, okay, den här killen verkar ändå ganska reko. Jag, jag följer med honom och sedan växer det ändå ganska naturligt. Och mm. det är nog den enda relationen i den här filmen som känns naturlig och det är för att vi har någonting att jämföra med vi vet hur Han Solo och Chewbacca ska umgås så därför kan de kopiera det in i den här filmen mm. alla de andra relationerna och alla de andra figurerna står och faller lite på vad de är och mm, det finns undantag men jag, jag skulle inte vilja säga att det är, det är lysande utan det är, det är Han Solo och Chewbacca tillsammans som fungerar Ja på det stora hela ja men det har alltid varit en speciell relation dem emellan och jag vet inte det måste vara jämrande svårt att kunna hacka isär det där och göra något som blir helt horribelt sätter man något som liknar hans Solo och något som liknar Chewbacca i samma rum så, så, så kommer det ganska naturligt skulle jag tänka mig och och det här är, är inget undantag jag håller med om att, att just hur deras band börjar knytas när de väl har träffats och hur de blir den här ja, nästan enheten tillsammans eh, det, det är, är väl bland det, det bästa man har gjort i Star Wars väg i den här filmen i alla fall eh, sedan eh, finns det lite andra relationer som jag tycker är, är intressanta också men ja, det, det mesta hamnar ju långt bakom Bakom, för filmen är inte alltför intresserad av att, att titta närmare på karaktärerna bortom Han och vad som är precis i hans närhet mm. just då. Så där, där faller en del intressanta aspekter. Dessvärre ganska platt men även där ser man tendenser att man har, har tänkt till lite och vill visa upp något mm. men ja, man, man kommer inte hela vägen där heller. Nej, det, det är det här att man står och faller på att det är just Solo kolon A Star Wars Story. Mm. Och då är det fortfarande Solo som vi har framför oss. Och sen är det en Star Wars berättelse. Så att det blir ju Chewie som sagt som är det enda riktigt viktiga. För det är det som är det viktiga även i framtiden. Att det måste vara Han och det måste vara Chewie. För de är ett radarpar. Du kan inte göra en solofilm om Solo även om det vore en kul ordvits <laughs> antar jag. Men, men nej, det måste vara hans Solo och Chewbacca och, och som sagt, det är ju ett jättetrevligt bra möte där och jag tyckte det var väldigt kul när man väl ser att det är Chewie som dyker upp och hur han dyker upp och allting men det finns jättemycket, tycker jag bortkastad potential runt omkring mm. just hans Solo och att man då mer eller mindre gör det som är runt omkring till en kärlekshistoria som bara egentligen är passande på grund av att vi nu har då alla hjärtans dag Och att det är därför vi har den här filmen Det blir lite både för att det är Star Wars Eller för mig är det ju för att det är Star Wars Såklart, för oss vill jag säga att det är för att det är Star Wars och för dem som lyssnar Det är därför det är Alla hjärtans dag Men också då råkade det vara Ett väldigt stort tema ändå I den här filmen också, just kärleken och därför är det ju väldigt spännande och intressant att det är mer kemi mellan Han Solo och Lando Calrissian än vad det är mellan Han och Kira. För... Mm. Kira är inte särskilt intressant som rollfigur. Jag vet att hon målas upp som den här väldigt speciella rollfiguren med ja, hemligheter som Han inte känner till. Och hon har egna planer och så vidare. Och där är saker som avslöjas som vi inte kan nämna. Därför det skulle vara en alldeles för stor spoiler. Men mm. med tanke på rollen hon har i Hans liv så föreställer man ju sig att hon ska vara Ännu mer utvecklad och ännu mer intressant. Men kemin mm. mellan de här två ganska matt som sagt. Det, det är mellan Lando och Han som man känner att det, det gnistrar till. Där är, där är ömsesidig respekt. Där är nästan lite mm. hat. Där är nyfikenhet och så vidare. Mellan Han och Queera är det äh, lite någonting. Jag vet inte riktigt vad jag ska definiera det som, men det, det är lite någonting i alla fall. Nu vill jag inte säga att det är Emilia Clarks fel att den här rollfiguren känns ganska platt, åtminstone i mitt tycke, men där är inte så mycket att gå på och jag tycker att hon försöker, men hur långt det räcker... Ah, det vet jag inte riktigt. Då är jag betydligt mer imponerad av Donald Glovers försök att göra en Lando här. För den, den känns mm. ju äkta åtminstone. Jo, där har vi ju en väldigt uppskattad roll också överlag. Just vem som gör Lando och hur Donald gör Lando. För där tycker jag också att det är, så likheten känns mer slående. Karaktären känns minst lika stark. Som, som just Han Solo, ännu starkare här är det inte bara en gnista utan jag ser mycket Lando även om vi nu inte har fått så mycket egentligen av Lando i då originaltrilogin så att man kan ju inte se lika mycket om honom som Han Solo som ändå är med där i, i tre stycken filmer och är en väldigt utmärkande karaktär och en väldigt stor huvudperson liksom men fortfarande så gillar jag den här Lando jättemycket jag gillar Donalds prestation jättemycket också det är kul ändå att han får vara med på ett litet hörn. Sen är det ju ett väldigt litet hörn. Och det, det är ju tyvärr ett litet hörn därför att han måste rymmas återigen med allt det här andra som de också prompt måste berätta här. Så tänk hur mycket mer den här filmen hade kunnat vara om man då hade hållit sig till mera att han får lära känna Lando- och att det, att det kretsar mycket kring kanske bara de tre då rent utav att det är Han Solo, Chewbacca och Lando och så hade de inte behövt göra en lika stor grej av den här kärleksaffären till exempel och att måste ta med Kira lite nu och då sen tycker jag också absolut att, att Emilia Clarke gör, gör en bra karaktär för vad hon har fått liksom men det är som du säger att som då ett intresse är hon inte jättespännande eller jättevälskriven, utan det är den här mystiken som kringgår henne eller som, som omger henne. Och det som vi inte kan prata så mycket om som man får se som verkligen gör att jag blir intresserad av henne och jag vill se mer av henne och hennes berättelse. Och framförallt vad som har hänt under den här perioden när de skils åt de här tre åren fortskrider. Där, det, där jag som sagt sa att man snabbspolar lite grann och, och, och plötsligt så har Han Solo ändå vuxit lite grann och man kan förstå att han har lärt sig lite grann hur man ska styra skepp och han har, han har lärt sig lite grann om krig och han har blivit lite mer listig och sådär men, men det är lite synd då att Kira är lite förminskad för att hon ska vara lite mer mystisk och för att det ska handla mycket mer om just Han Solo och även då att han träffar Tobacco och att han gör allt det här som gör Han Solo till Han Solo lite granna. Och så är det lite synd att det här som är mest spännande med Kira, det, det kan vi inte prata om och vi får knappt se någonting av det i den här filmen därför att det är inte är det filmen handlar om. Mm, ja, det, det är sant. Jag skulle vilja säga att just mystiken kring Kira gör henne övertydlig för allting... Kretsar bara kring att eh, hon kanske ja, har någon hemlighet hon bär på information som ingen annan eh, vet heller, och ja, det gör att man. Ja, man kan direkt tänka sig vad som komma skall och ja, det, det, det känns inte som något mystiskt längre. Det är bara att man inte man får inget kött på benen när det gäller Kira. Man får inte riktigt lära känna henne som, som person och mm. ja, relationsmässigt mellan henne och Hans så, så är det ju definitivt bristfälligt där hade man behövt. Utveckla det hela långt mycket mer För att det, det skulle bli Fråga om någon, någon riktigt trovärdig Kärleksrelation där mm, mm. Då är ju kärleksrelationen mellan Han och Chewbacca betydligt mer trovärdig För <laughs> där har vi ju Verkligen gnistor som står mm. Mellan de där båda Eh, sen mellan eh, Han och, och Lando så är det ju mer en, en snoppmätartävling med ett visst mått av eh, eh, ironi inspottat där. Mm. Och ett visst mått av respekt ju längre filmen mm. går också. Eh, och eh, ja, de får ju snabbt sitt munhugg vilket gör att de, de får en relation. Men just med, med flickvännen så sker det aldrig att de har någon, eh, någon fargång eller man kan säga att de... De delar på något som väldigt speciellt ögonblick eller ja, någonting som alltså formar själva relationen i våra ögon så därför faller det hela eh, väldigt platt men eh, rent skådespelarmässigt så är det ganska bastant i, eh, i, i alla de här stora rollfigurerna Emilia Clark gör en helt okej prestation Donald Glover är ju den som glänser mest här mm. han har ju verkligen spjuver skärmen i den här filmen Mm. Det som Han Solo verkligen saknar i Solo här. Men det som han kanske plockar upp och lär sig lite av Lando. Mm. Sen tycker jag kanske att det är, det är tur att de inte går för långt med, med relationen mellan Han och, och Lando. För som jag känner det så, så är de inte... Allt bundis eh, när, när ursprungstrilogin väl kommer eh, igång de känner varandra eh, kanske lite, eh, lite flyktigt de har varit ute på något äventyr tillsammans eller något sånt, men det, det är ju inga livstidskamrater det här utan det, det är eh, två stycken skurkar som eh, jag har, har fattat lite små tycker för varandra kan komma överens men det är inte mer än så så jag, jag är väldigt klar att de inte gjorde det här till någon, till någon bromance faktiskt. Nej, vi får tillräckligt med bromance med Chewbacca- om vi ska vara helt ärliga- för där slår ju gnistorna som bäst. Mm. Och jag ser det här i väldigt många filmer nu för tiden- att man på något sätt tar för givet- att om vi ser en man och en kvinna tillsammans- i en uttalad relation- då måste det där vara kärlek. Jag menar, de är ju tillsammans vad annat- och jag tycker mm. att det är en väldigt lat inställning till att skriva ja, historia överhuvudtaget. Alltså, vi, vi måste ju lära känna rollfigurerna. Vi måste förstå varför de känner vad de känner. Eller åtminstone nu måste vi få det bekräftat för oss att de, de tycker om varandra. Eller vad är det egentligen som pågår här? Att bara säga, ja men de är ett par och de hänger ihop och de litar på varandra. Ja, men visa det istället för att tala om det för mm. mig. Jag vill se det. Jag vill se hur hon hjälper han i olika situationer. Jag vill se hur han hjälper henne i andra situationer. Jag vill se dem samarbeta. Jag vill se dem käbbla. Jag vill se dem ha... Vad jag skulle kalla en naturlig relation för mm. det är inte bara gnistor och härligt, där finns bråk, där finns irritation, där finns misstro men där finns också kärlek, omtanke och uppoffring, inget av det ser vi riktigt i den här filmen. Visst, vi ser tendenser till uppoffring men vi vet inte riktigt om det är för att man tycker om varandra i det här eller om det är politiskt korrekt att göra. Om jag gör det här så spelar jag den här rollen och då kommer jag närmare det här och så vidare. Att det är med det politiska spelet i den undre världen som hon spelar eller vad det nu kan vara. Man vet inte, eller rättare sagt... Jo, vi vet, men att prata för mycket om det är en, är en alldeles för stor spoiler. Men oavsett mm. vilket, jag hade velat känna det som äh, Han Solo känner. Varför vill han komma tillbaka och hämta den här kvinnan? Mm. Jo, därför att han innerligt älskar henne, men han kan inte för han har nyss lyckats fly. Och för att kunna komma dit, då måste han göra de här sakerna. Och jag hade velat se hur det slet honom i stycken. Att han, han vill bara komma och hämta henne. Nu slänger han in det lite i, i konversationer här och där. Åh, oh, jag vill skaffa ett skepp så jag kan åka och hämta min tjej på Corellia. <laughs> Okej, okay. det kunde sagts med lite mer passion. Med lite mer frustration. Att, ja, varför gör du det här jobbet? Den enda anledningen att jag gör det här det är att jag behöver ett skepp. Jaha, varför det? Jag tvingades lämna den kvinnan jag älskar. Jag har inte förlåtit mig sedan dess. Men om jag bara gör det här så kanske allting kan bli bra igen. Alltså någon form av inre känsla som, som hade kunnat få en att känna ah, Du gör verkligen det här för att du älskar henne. Nu gör mm. han det här för mm. att du står i manus. Det är inte lika... Inte lika emotionellt <laughs> intressant. Eller så, så gör han det för att han vill hongla, helt enkelt. <laughs> för, för det är ju mycket så de också visar, just kärleken här. Att, att är det är det liksom kyss då betyder det att man älskar varandra och det kan jag köpa på grund av att de ska vara så himla unga därför att då är det lite så på det viset för, för allt vad vi vet med tanke på hur unga de ska vara liksom där i tonåren, speciellt när filmen inleds då kan de ju mycket väl vara varandras första kärlek han kanske inte har älskat någon annan Kira kanske inte har varit förälskad sedan tidigare och då blir det ju en väldigt speciell grej när man får sin första pojkvän, man får sin första flickvän och att man liksom man verkligen, och men jag älskar dig och hela mitt hjärta, vi ska alltid vara tillsammans. Men det är ju mm. på riktigt väldigt sällan det händer i den åldern. Det är inte riktigt den kärleken, det går lite för fort. Allting är lite för spännande, för allting är så himla nytt. Och därför kan jag känna lite sånt då när man ser de här scenerna, när de återförenas och de kysser varandra, att det är lite så här, är ni i high school? Eller vad är det här för någonting? Och det kanske är väldigt taskigt att säga. Jag vet inte. Men, men det är också just på grund av det här då att det är en blandning av att de är så himla unga och att man får se så lite som du säger av hur de älskar varandra. Att man ser inte det här uppoffringarna riktigt som de gör för varandra. Man ser inte den här att de ha en naturlig relation där man misstrott varandra, där man bråkar emellanåt men där man ändå också visar att man har den här tilliten för varandra, att man verkligen tycker om varandra på det här viset. Det, det går lite för snabbt liksom. Jag kan inte riktigt köpa att de, att de verkligen, verkligen älskar varandra. Och att det ska vara liksom hjärtkrossande då när de slits ifrån varandra där på, eh, på Corellia som vi tidigare får se. Och att som sagt han sen bygger upp under tre år någon slags frustration liksom över att han måste få komma tillbaka till kvinnan han älskar som han har känt i hela sitt liv. Vänta nu, hur länge är det förresten? typ tre år eller? För jag tror ju inte att de blev tillsammans när de var tio till exempel eller fem eller något sånt där. Ja alltså det, det, man etablerar lite till ingenting i den här relationen. Och ska man jämföra med en annan relation i, i den här filmen. Eh, så, så är det ju lite som natt och dag. För här har vi ju till exempel Beckett ledaren för, för skurkgänget. Och, och hans flickvän Väl som kanske har en eller två scener ihop. Mm, mm. Men där man under den tiden... Lär sig omedelbart att förstå vad de har för, för relation, eh, hur de är, är så tajt kopplade till varandra, hur nära de står varandra. Eh, det är människor som inte kan lita på någon men som har släppt in någon nära in på livet i alla fall. Och de har funnit någon ömsesidig respekt och tillit där som är ändå varm och bejakande. Mm. Och de två små scenerna säger betydligt mer än allt det de försöker bygga upp med, med Han Solo och, och Kira där. Så ja, jag förstår verkligen inte vad de håller på med och, och, i, i kärleksbyggandet i den här filmen. Ja, jag håller fullständigt med dig där. Alltså man känner betydligt mer för deras relation än vad man gör för Han Solo och Kira. Och det är väl helt enkelt skådespelarkompetens det handlar om här. För vi har ju Woody Harrelson som Beckett och vi har Thandi Newton som väl. Och de känns mer som att de vet vad de håller på med. De, de kan skådespela mm. och de har mm. förmodligen funderat en hel del över sina rollfigurer och lyckats hitta någonting som, som fungerar. Och de har nog samtalat med varandra innan inspelning också för att hitta den rätta kemin mellan de här två gangstersen. För det är ju ändå två stycken som är vana att lura folk och så vidare och därför vill de inte bli lurade. Men de har satt mm. en viss tillit till varandra men den tilliten kräver att de käbblar med varandra. Men man hör på typen av käbbel att det finns en oro där det finns en omtanke där. Inte uppenbart om man inte lyssnar ordentligt, men gör man det så kan man hitta väldigt många intressanta nyanser där. Så två riktigt bra figurer, åtminstone för den här filmen, och två riktigt bra skådespelare som gör dem. Det, det känns som att de är de mest kompetenta skådespelarna i den här filmen, åtminstone när det gäller det emotionella. När det gäller det coola och gangsterfilurandet så, så är väl hans solo och Lando de bästa. Men, men jag gillar bäcket, även om jag inte litar på honom. <laughs> ja, och jag hade ju jättegärna sett mer av bäcket också, för att här tycker jag att det finns då en liten del av den bortkastade potentialen. Att okej, okay, jag nämnde Lando tidigare, det var kul att se mer av Lando, men, men det, det är som som Pavo säger också att frågan är hur jättemycket polers som egentligen Lando och... Han är eller blir och nu är det ju de här tio åren som man inte har någon aning om egentligen hur mycket träffas här och Land och däremellan men bäcket hade verkligen varit en sjukt bra karaktär tycker jag för då en längre berättelse om då, om då Han Solo som, som Star Wars historia antingen hade blivit berättad som en tv-serie eller som fler än bara en film eller åtminstone att man har tryckt in bäcket mera än vad man gör nu och visat att han har varit med Hans Solo en längre period än vad han här för att här får man ju ändå se väldigt mycket att Becket har mycket av det Hans Solo Ska lära sig från lite granna. Alltså, det är ju väldigt tidigt som när väcket kommer in och presenteras, så man får se att han är ju en sjöjäkla revolverman. Han kan verkligen trixa med sina revolvrar. Han har revolvrar först och främst också <laughs> som han skjuter med, och att han är. Han är väldigt pricksäker och han har väldigt mycket turen på sin sida. och Hon är väldigt listig och han är väldigt slug och han är väldigt duktig på det han gör och den person, liksom den karaktär han ska vara. Och, och han så då ser det här och man ser att han tycker wow så där vill jag också bli, jag vill också kunna hantera ett vapen på det där viset och han säger ju till och med till bäcket också att lär mig hur du gör det där när man får se hur bäcket liksom snurrar med en av sina pistoler och hur han tar isär den och sådär, att han, han kan ju sitt vapen han kan sina vapen, vapen överlag och det vill Han Solo lära sig och det är ju helt rimligt därför att Han Solo ska ju ändå bli den här väldigt pricksäkra killen precis som att han ska bli han ska vara liksom väldigt tursam av sig och han ska vara väldigt kaxig av sig och han ska vara en jäkla pilot och sådär. Och det får man ju höra att han ska försöka lära sig bland annat genom att då eh, rekryteras av imperiet och försöka gå den vägen. Men jag tycker det är synd då att, att bäcket sparkas in bara väldigt hastigt efter att de här tre åren har gått och vi inte riktigt vet vad hans sola har gått igenom och man tänker per automatik att ah, okej, okay, nu har han varit med om tre år av militärträning och att han även då förmodligen har varit med i någon slags liksom flygat akademin och så här, att han, han har lärt sig flyga lite grann och han har förmodligen blivit en, en bättre fighter också att han är duktigare på att skjuta nu för att han har fått den här utbildningen inom imperiet de, de tränar ju trots allt soldater och så kommer bäcket in där plötsligt visar hur duktig han är, man ser att Hans Solo blir imponerad och så tänker man att aha, men vänta nu, okej okay, så, så Hans Solo kan egentligen ingenting fortfarande alltså inte på det viset som den Hans Solo vi känner från just den gamla han har säkert lärt sig flyga bra. Det, det, det har han säkert hunnit med under de här tre åren. Det måste han ha hunnit med under de här tre åren. Han har säkert hunnit bli lite stridsvan också med tanke på vad vi får se när han är ute i fält och man får se det här skitiga kriget även i den här filmen, precis som att det speglas bra i Rogue One. Men just Beckett hade jag velat se då som någon som han kände sedan tidigare, som sedan länge hade varit i, i, liksom en del av imperiet Alltså infiltrerat imperiet Inte bara där och då för den här stöten Som Beckett och hans gäng ska göra just där och då Och, och om det då hade varit så att de träffas där Så hade jag gärna velat se ytterligare en sån här Nu passerar så här mycket tid mm. Och Han Solo lär sig någonting av Beckett Men nu lär han sig ju egentligen Ingenting praktiskt taget, därför att dels finns det för lite tid att lära sig saker på, och dels då, för att gå, att gå till den här scenen där han frågar bäcket. lär mig hur man gör det där, då blir jag ju nobbad av bäcket dessutom, så han verkar ju inte få någonting av honom alls utan Han Solo bara råkar snappa upp allting ihop genom att liksom titta på honom, råkar få sin såna här blaster av bäcket, och som du säger, behåller den sen under tio års tid <laughs> och bara kan hantera den här plötsligt och liksom står och gör sina poser som han alltid har stått och gjort sina poser för att återigen fanservice, service vi som fans ska känna igen att ah han solo han som är en revolverman han som står på det där viset när han skjuter och han som kan liksom skjuta åt ett håll utan att titta och ändå träffa det, det, det är som sagt, för mig är det lite bortkastad potential. Jag tycker om bäcket som karaktär. Jag tycker att Woody gör en väldigt bra karaktär där. Det är bra skådespeleri som det säger och allting. Men jag hade velat se då att Hans Solo verkligen är en del av det här gänget. Och att han hade fått utvecklas med det här gänget men istället så börjar man ju dessutom döda av karaktärer till höger och vänster och det känns som att, vad va? Vad är det här för någonting? Varför var det ens med i såna i sådana fall om det ändå ska försvinna en halv styrka och att man inte får den här tiden tillsammans? Mm, ja, precis. Det, det är märkligt det där. Alltså Beckett borde ha varit en, nästan den centrala punkten i Solo här där han som läromästare tar sig an en ung han och börjar lära honom både det ena och det andra inom skurksträckens värld. Och man ser hur han, han, han sakta börjar ta form och, och bli den person vi, vi känner och älskar. Men ja, sen har det, det kommit allt för mycket flimsflamms runt omkring. Så man hade verkligen behövt skala ner skalan i den här filmen gjort den mer personlig och verkligen gjort att man man får en, en naturlig progression i den eh, i den här ändå kända rollfigurens liv så att mm. man, man får ut någonting av det hela istället för att man, man tar lite eh, ja, russinen i kakan vad man tycker är bra och kastar in och eh, sen är det bra med det för det finns ju mycket potential med, med bäcket där och eh, som du säger det är, det är märkligt att eh, man inte ser han lära sig Någonting överhuvudtaget förutom att plocka upp ett par eh, repliker. Det är mm. väl det han, eh, han, han fångar upp från bäcket och sen är det eh, bra med det. Han får en picadoll och helt plötsligt är han som skjuter först. <laughs> eh, och ja, det, det, det känns inte naturligt och här hade man verkligen kunnat omforma manuset till, eh, till att bli någonting riktigt utöver det vanliga för man ser ju absolut vad, vad den här filmen kunde ha blivit och, och vilka vägar man kunde ha gått och, och göra den ja, eh, lite, mindre, lite mindre folk runt omkring, göra den mer intim och man verkligen fokuserar på på mognad uppväxt och, och, och sorg, förlust mm. och allting som ska göra Hans Soler till den eh, bittre eh, eh, men ändå lite, lite kaxiga och, och putslustige figuren som alltid har eh, murarna resa runt omkring sig men eh, som ändå verkar ha ett hjärta av guld. Där, där har vi ju hur mycket som helst att berätta egentligen. Ja, så den största bristen i den här filmen är ju egentligen manuset för uh, man har inte byggt upp det rätt, man har inte fokuserat rätt. Visst, vi vill se hans solo, det är hans namn i rubriken, men... Som sagt, det skulle varit mer fokuserat på bäcket För jag tror att han hade blivit en betydligt bättre fokuspunkt för den här. Och Han Solo var killen som följde med och lärde sig. Och mm. då hade det kunnat bli en fin sån här mentor- och elevsituation. Där eh, mm. det är helt okej okay att hans Solo inte är den, den tuffa killen ännu. För han är alldeles för ung för det. Han måste gå igenom en hel del... Innan han är den han solo vi känner. Men där har vi ju fanservicen också som sagt. Att eh, vi vill se den han solo vi, vi gillar. Men vi vill också se hur han blev den han solo vi, vi gillar. Men, men de två måste hända samtidigt. Och det, det är inte möjligt. Och den här filmen visar just det. Det är inte möjligt att både växa och vara färdig redan från början. Det blir... Eh, Kortslutning helt enkelt. Och på tal om kortslutning så är det dags för oss att hoppa över till det visuella. Men i och med att vi gör det så vill jag också ta upp den rollfiguren i den här filmen som jag tycker är den absolut sämsta men tekniskt väldigt välgjorda. Och det är Landos druid som eh, han har som medpilot ombord på Falken L3. För det var nog någonting där som, som gjorde mig riktigt enerverad. Det kändes så fel, det kändes så malplacerat. Vi ska inte gå in i allt hon säger, men det kändes bara som att hör det här verkligen hemma i ett Star Wars-universum? Ja, tydligen gör det, det. och ja, jag, jag, jag vet inte jag tycker absolut inte att det här är den, den sämsta karaktären det, den fyller ett visst syfte där och eh, jag gillar att eh, man, man tänkte lite utanför eh, boxen där och, och gjorde något med, med den här druiden som man inte riktigt är van vid i Star Wars-universumet och eh, ja, dessutom är l den som Faktiskt har lite humor. Som har några roliga repliker. Som jag faktiskt kunde fnissa åt. Emellanåt. Och det hände absolut inte. Eh, någonstans annars under filmen. Eh, visst har man gått. Lite för långt med, med karaktärsuppbyggnaden här och jag förstår din frustration Danny men äh, jag, jag, jag tyckte inte att det var äh, horribelt. Jag tyckte faktiskt att det, det, han, hon kunde vara lite, lite smårolig ibland faktiskt. Jo alltså lite smårolig det, det kan jag ändå hålla med om också. Fortfarande så har jag ju absolut då K2SO från just Rogue One som en en större favorit där, där kan vi verkligen prata någon som är både väldigt rolig och som en intressant och bra karaktär mm. här, här går man väldigt långt, det gör man ja visst, det är, det är lite intressant och kul att man har gjort en droid som inte är så droidig som alla andra droider här i Star Wars universumet det ska de absolut ha ändå en eloge för att de tänker lite grann utanför lådan där och det, det tycker jag är Både och liksom. Jag står med ett ben på varsin sida där känner jag av någon linje. Där det både känns som att det är en kul grej men det också känns som att de bitvis går väldigt långt. Men, men ja absolut att hon får mig att skratta emellanåt men också absolut att de får mig att tänka just det Daniel säger att hör det här verkligen hemma i en Star Wars berättelse. Så att det, är, det är både bu och bär där men ja, jag ska absolut säga att Precis som K2SO så finns det både en och två gånger när jag skrattar Och det finns en och två gånger när jag blir lite ledsen i någon Och då menar jag inte ledsen då för att det är liksom dåligt skrivet Utan ledsen mer emotionellt så där för att jag känner att nej, men det här var ändå någonting Jag tror att mitt problem med den här rollfiguren Det är ungefär samma problem som jag hade med Rose i The Last Jedi att eh, man vill som filmmakare göra någon form av politiskt statement att eh, vi mm. tycker det här och det här är skit och det här vill vi belysa folk om och så vidare mm, vilket mm. är helt legitimt att göra i en film jag säger definitivt inte att man inte får ha med politiska budskap. Det handlar om hur man gör det. Det handlar om hur man lägger fram det. Gör man det snyggt eller står man och skriver någon på näsan? Och precis som i The Last Jedi så tycker jag att man skriver tittarna enormt mycket på näsan med den här figuren. Den är inte subtil överhuvudtaget. Den innehåller väldigt många åsikter som har hemma i verkligheten snarare än i Star Wars-universumet. Med det sagt kan jag se vad man försöker göra med den. Jag kan också förstå varför vissa tycker att vissa skämt är roliga och så vidare. Men för mig blev det här en, en alldeles för stor påminnelse om att ja, den här filmen är en produkt och den skrivs och görs av människor som har specifika åsikter. Mm. Och här kommer de uppradade framför oss. Inte ett problem i teorin men eh, inte särskilt snyggt gjort heller. Dock vill jag säga att eh, Phoebe Waller-Bridge som gör rösten till L337 ja, L3 gör en bra prestation. Alltså det känns genuint och hon lägger ner väldigt mycket energi på att få det att funka. Det är bara alldeles för mycket. Ja, för mycket blir det men ja, samtidigt vet man inte riktigt eh, vad de har i åsikt där. För rent eh, visuellt så gör de nästan narr av den här karaktären. I karaktärsdesignen så har de gjort proportionerna på den här droiden lite eh, väl konstiga med vissa lämmar som kanske är längre än vad de borde vara vissa saker som inte sitter ihop riktigt där de borde eh, det, det, det är en trasig figur rent visuellt och man har ju även dragit eh, hennes åsikter till det extrema så det känns lite som man gör narr av eh, den sorten Aktivister lite, grann. Mm. Eh, mm. Och eh, det gör de ändå på ett, ett någorlunda kärvänligt sätt på det här viset så på ett sätt har de ändå lite fingertoppkänsla för de, de spyr ju inte galla utan de verkar ju förstå budskapet men man kan även se att ja, det, det finns gränser för hur det här agerandet bör fortgå egentligen det, det finns en, en punkt då de man bör sluta, annars så kommer det att ja, få sina konsekvenser, så att säga. Och det, det visar man ändå i, i solo här också. Och man, man, man ser lite, ja, det, det känns ibland som att inte har alla hönsen hemma alla gånger i, i programmeringen. Mm. Och eh, hon, hon går till sina extrema nivåer på ett speciellt sätt. Och ja, det jag tycker att det, det är allt för vinklat åt ett håll utan man, man kan både hålla med och eh, kanske lite peka fingret åt, eh, åt den här karaktären och ja, sådana nyanser kan jag faktiskt uppskatta med L3 men ja, hon är väldigt mycket i alla fall men eh, hon, hon ser i alla fall unik ut som mm. droid mm. i Star Wars universumet mm. och hon ser ut som en tvättäkta Star Wars droid i alla fall mm. Mm. Jo men det gör hon ju definitivt och när det gäller humorn runt den här figuren så tror jag att det är ett, det är ett sätt för filmmakaren att försöka ta udden utav det som vi ser. Att eh, okej okay, om, vi, om vi gör den lite komisk så kanske det inte låter så, så hetskt och så vidare. Så jag, jag tror att det är ett cyniskt försök att göra det lite, lite lättsmältare men som sagt det är jag som sitter och tolkar jag vet inte vad filmmakarna tänkte. Jag kan bara se resultatet och um, de intrycken jag får av dem är sissodär. Och sissodär är en ganska bra beskrivning på hur jag skulle vilja beskriva det visuella i den här filmen också <laughs> för... Um, som är det riktigt snyggt jag menar när vi ser själva heisten där de är ute på ett tåg som åker omkring i bergen och de ska försöka mm. stjäla grejer ser det riktigt snyggt ut när man är på mm. Corellia och ser dem åka runt på gator så ser det väldigt Star Wars ut och när man ser in i gränskontrollen med soldater och imperiekillar och liknande så känns det bra, alltså där är många scener som ser riktigt, riktigt bra ut eller åtminstone riktigt, riktigt Star Wars. Mm. Sen är det där mm. scener som är så mörka att man knappt ser vad det är man tittar på egentligen, liksom. Var, var, var är de någonstans nu? Okej, okay, de, de är i, i en kantina. Det, det, det, är, det är andra figurer där. Men hur de ser ut vet jag inte. För, för någon har släckt ljuset. Mm, och mm. och Okej, okay, de står och tittar på någonting. Och jag antar att det är Millennium Falcon. För, för jag tycker att jag ser cockpiten där. Den är väldigt konstigt belyst i väldigt, väldigt många scener. Ja. Jag förstår att de vill ha den här noir när man går i mörker det mm, är mm. mysterium det är fara det är osäkerhet och så vidare men där finns något som heter nyans och det har man inte i alla scener här Nej, jag, jag är väldigt glad över att du säger det här och att det finns någon fler som faktiskt tänker så och som tar upp det innan jag tar upp det, för det här reflekterar jag inte över vad jag kan minnas när jag såg den här filmen på bio, utan då var jag mer indragen i ...i liksom karaktärerna och i berättelserna... ...att ja, men jag kände mig överlag... ...väldigt glad genom hela filmen... ...mycket förmodligen på grund av att jag hade sett... ...The Last Jedi bara någon dag innan... ...för att vi skulle prata om den då... ...så att jag tror att jag blev väldigt upplyft... ...av att gå från The Last Jedi till... Eh, ...Solo A Star Wars Story... ...för de kändes som väldigt mycket natt och dag där och då... ...men nu när jag såg om den... ...så satt jag och tänkte på det... ...jätteofta verkligen... ...att är det bara jag... ...eller är det här är en otroligt mörk film till liksom belysningens sätt inte mörkt till berättelsen utan bara att det är allmänt svart överallt vars de än är och så fort som de kommer ut någonstans och det blir lite ljust då ska de tillbaka in i någonting som är så mörkt så att som du säger man ser inte riktigt exakt vad det är som händer ibland och för all del det som potentiellt kan vara då trevligt med det det är att det inte sticker ut på samma sätt när man då kanske lägger in någonting som som är väldigt just visuell, visuell liksom, som är liksom som är skapat i en dator och speciellt när man då blandar in monster i det hela, då kan jag bli väldigt glad över att man har det här där mörka tonen ändå, därför att som sagt det sticker inte lika mycket i ögonen som ja, vissa scener i A Force Awakens gjorde på tal om monster <laughs> men här som sagt vad är det som har hänt egentligen? Har det gått sönder lampor under tiden som de har spelat in? Eller, eller var det bara någon som hade en väldigt konstig uppfattning om vad som då gör Noir? Att ja, men om vi typ tar bort 50% av, av ljuset, ja då blir det ju per automatik lite mer mystiskt och Noirigt. Mm, det är någon form av, av bildberättande där definitivt att man vill verkligen sätta stämningen i, i bilderna där också. Jag, jag kände inte något så märkbart av att det var överdådigt mörka bilder här utan jag tyckte ändå att kompositionen, ljussättningen kändes någorlunda naturlig i det scener det befann sig det platser det befann sig i, att de ändå hade valt en, en någorlunda eh, smakfull belysning som inte kändes väldigt studioljusaktig, att man klämmer in en sålkastare mistig på folk när de befinner sig i en mörk eller någonting. Mm. Men eh, jag ändå jag, jag upptäckte ingenting som eh, gjorde det svårt för mig att, att följa vad som hände på eh, på bildrutan i alla fall. Så, men eh, visst, visst är det mörkt i, i stora delar av Solo. Det är det. Och det Och här ska ju vara den, den lite mer gråre mer realistiska eh, lilla Star Wars spin-offen som inte är så där färgglad och grandios som, eh, som eh, de, de, de stora filmerna i franchisen är. Mm. Och, här kan man då också passa på att experimentera lite med just bildspråk och annat för att ja, hitta en, en stil som stödjer själva berättandet och... Ja, i och för sig har man kanske inte bemörat sig allt för mycket med berättandet här. Men man, jag tycker ändå att man har ett bildspråk som stör det i alla fall. Man har inte en, en direkt dissonans här mellan, mellan bild och, och berättelse och story här. Utan jag, jag tycker ändå att de, de fogas samman och, och känns ändå som en, en helhet här. Jo, men det kan jag väl erkänna att det finns kompetens här. Men jag är inte lika förtjust i valen som man har gjort här det, det, det känns för mörkt för mig och visst, det, det kan vara en smaksak men det stör mig till viss del men bortsett från det så är det väldigt lite att klaga på, ja förutom manuset då för det kan man klaga på hur länge som helst men man lyckas ändå återskapa den vibben som man vill ha av en Star Wars-film miljöerna ska se ut på ett visst sätt det gör de. Man ska få se vissa saker. Det gör man. Handlingen fortlöper och är klippt på ett sätt som känns, ja, helt okej. Okay. Jag vill inte säga att det är en överdådigt bra klippning, men det är inte en uselklippning heller. Den är helt okej. Okay. Och när det gäller all den digitala efterbearbetningen så vill jag säga att den är faktiskt riktigt bra. Jag menar, mm. visst kan man se att vissa figurer är CGI och datorgenererade. Men med tanke på hur bra de ändå är inkilade i bilderna så, så är jag imponerad. Det här känns riktigt, riktigt bra. Och jämför man med Rogue One så tycker jag bättre om många av CGI-figurerna här jämte där. För mm. Tarkin mm. stör mig väldigt mycket fortfarande. Det, det är en... Det är en sån där bearbetning som jag bara tyckte blev helt usel. Här känns det ändå som att man har gjort det på rätt sätt med rätt typ av figurer. Och så har man varit smart nog att inse: Vi kan inte göra allt digitalt. Det är nog ganska bra att ha lite fysiska dekorer, lite fysiska figurer och liknande. Folk i dräkter. Och det gör ju att det blir en, det blir en bättre balans på allting. Så när det gäller det visuella och när det gäller specialeffekterna i Solo, bortsett från att jag tycker att det ser för mörkt ut det här är en snygg film alltså, det, det märks att de har Disney-pengar i ryggen för de kan få det att se snyggt ut mm. men om det blir mer yta än innehåll det får ju vara upp till var och en att bestämma Ja, det, det jag ska lägga till om det visuella just mörkheten, det är att när jag såg filmen på bio, som sagt, så satt jag ju inte alls och tänkte på det här lika mycket som det jag satt nu när jag såg den här hemma. En stor bidragande orsak till det som ändå får vara värd att nämna och som absolut hör till det visuella, det är att när jag såg den på bio så såg jag den som en vanlig film. Här hemma har jag faktiskt sett den i 3D eftersom jag har den möjligheten och jag ville se hur den var som en 3D-film. Och det ska sägas att det vart mycket mörkare av den anledningen alltså att min projektor som jag då använder för att titta på som, som kan titta på 3D den tror jag faktiskt gör filmen lite mörkare per automatik och jag har inte alls samma typ av inställningar som jag kan göra heller kontra när jag ser en film bara som vanligt då i, i 2D om vi så säger och, och där tror jag att det som sagt spelar in väldigt mycket på varför den blev lite mörkare den här gången, sen ska det också nämnas då, nu när jag ändå har sagt det att jag såg den i 3D här hemma, jag tyckte inte att det var en speciell 3D-film jag har sett bättre Star Wars-filmer i sådana fall i 3D där jag tycker att det har gjort sig bättre men här så var det ganska mycket att det bara smälte in och det, det är inget felaktigt, men det är egentligen heller alltså det finns ju gånger jag har sett 3 d filmer och jag nästan har stört mig lite grann på 3D att det inte känns bra och att man nästan fastnar i det när man, när man tittar på filmen här var det ganska naturligt men det stack heller inte ut det kändes inte som att jag fick ut någonting alls av att se just Solo A Star Wars Story i 3D så där tror jag att jag snarare tappade någonting då i och med som, som jag sa att det kändes som att svartan var en helt annan här än vad jag kan minnas att den var när jag såg den på bio. Så där kan det vara mycket bidragande orsak. Annars så, så håller jag med. Jag tycker absolut att det är en snygg film i övrigt. Jag tycker att man arbetar mycket med riktigt bra miljöer. Man visar upp väldigt mycket från Star Wars-universumet. Jag tycker om hur planeten Corellia visas. Jag tycker om de olika planeterna som man är på. Jag tycker också att det är väldigt snyggt med när man gör den här själva heisten. Det är mycket som ser riktigt bra ut och som känns väldigt Star Wars. Och Ska man bara jämföra en sån sak som den här kasinoscenen som finns med i The Last Jedi och att vi, vi måste ju nästan ha just någon slags, ni vet, kantina slash restaurang slash scen i, i varje Star Wars film nästan för att det ska kännas som att det är Star Wars man måste få den känslan uppenbarligen det har vi ju även sett i, i Force Awakens. Jag tycker att den gör sig mycket bättre här i jämförelse med just The Last Jedi därför att det jag såg i, i den här inom citationstecken, kantinan. Det jag såg här festmässigt och det jag hörde spelas upp musikmässigt det tyckte jag var mycket mer passande Star Wars och man hade fått till mycket bättre känsla bara överlag i den scenen än vad jag tycker att man hade fått av kasinogrejen i The Last Jedi som bara kändes helt verkligen malplacerad för min egen del. Så överlag en väldigt trevlig Star Wars-upplevelse rent visuellt. Det är bara synd att för mig nu den här gången då när jag såg den andra gången så blev det lite förstört av den här mörkheten som jag tyckte att jag kunde uppleva enbart på grund av att jag nu då såg den i 3D och att det var en 3D som som sagt inte riktigt gav någonting heller så att jag rekommenderar hellre då att man ser den som vanligt för för mig fanns det ingenting som riktigt stack ut utan bara släcktes ned. Ja det är ju en ganska platt filmöverlag solo, så 2D är nog det bästa valet svar jag men jag håller med där Thomas. Alltså Det mesta ser alltså riktigt bra ut. Det ser Star Wars-aktigt ut. Man har visat upp nya världar här, nya delar av universumet och galaxen här som vi inte har sett förut men som ändå vi, vi kan knyta an till det vi, vi kan tidigare om galaxen. Så att där har man ändå tagit ett steg framåt och introducerat oss till, till någonting annat och det ser eh, riktigt snyggt ut emellanåt och eh, det finns även saker som ser dåligt ut- men, men på rätt vis. För mm. de, de, de mer praktiska effekterna- är ju mer av 70-tal styck ibland- när man, vi, vi får se de här mm. nya utomjordingarna- i, i gummimasker och annat som eh, swishar förbi. Det, det, det, det känns verkligen eh, lite som de första filmerna gjorde där. Mm. Och... Det gör att, att jag accepterar världen mycket bättre. Så man har ändå arbetat en hel del med det visuella här. Eh, jag tycker allt ifrån sceneridekor och kostymering och allt det, det har man fångat rätt här. Eh, specialeffekterna överlag fungerar riktigt bra och ja, ja, ja, man, man bjuds ändå på en hel del. Det är inget så speciellt, men. Det är ändå fullt godtagbart och det, det tillförde en hel del till filmen, det måste jag säga. Ja, men då får jag ju intrycket att vi har haft en ganska snarlik visuell upplevelse av den här filmen och det är ju... Det är ju positivt på så sätt att den, den behöver ju allt det, det goda den kan få. Den behöver alla de goda vibbarna man kan kasta på den. Och mm. vi kan ju inte säga annat än att det känns rätt. Och visst, jag håller ju med Pavel där om att vissa av figurerna ser kanske lite väl gummiaktiga ut och ser lite ut som maskerad Men det hör ju till det är ju hur universumet har grundats mm. och det känns ju mer korrekt än Ja, för mycket CGI instoppat här och där. Det har vi ju en känsla av från de här specialutgåvorna av originaltriologin där George Lucas fick för sig att oh, nu har vi datorgenererade bilder. Då ska vi stoppa in en massa extra scener in i filmerna. Och mm, mm. den CGI har ju inte åldrats med, med enorm värdighet om vi säger så. Men... Hitta en bra balans så blir intrycket oftast bättre och de vet ju hur en Star Wars-film ska se ut så det är ju precis vad vi har fått. Men om vi då ska lämna det visuella och istället försöka summera den här filmen så, så är det ju svårt att hålla... Hålla mungiperna uppe hela tiden. Den, den lider ju av en hel del brister. Den har en hel del fel. Så jag är, jag är osäker på vad vi kommer landa i våra omdömen om Solo, A Star Wars Movie. Ja, vad ska man säga här? Det, det, det, det är lite glädje och lite sorg här faktiskt. Men på det stora hela så är det här väl... En ganska så adekvat sidohistoria i, i Star Wars-universumet tycker jag. jag. Jag gillar att man har ändrat upplägget här och gjort en film i en mindre skala. Det, det är inte ett galaktiskt krig och intriger på hög nivå här utan en, en, en liten mer eller mindre självständig heist movie. Och på det planet tycker jag att man har lyckats riktigt bra även om man kan ifrågasätta filmens ton och narrativa val här det är när man bakar in Star Wars-referenserna i den denna heistfilm som Solo får sina största skavanker tycker jag. Låt gå för att man vill ta upp Han Solos bakgrund och visa hur han blev den man vi, vi så i den ursprungliga trilogin. Det, det kan jag köpa. Men de konstanta nickningarna och referenserna det, det blir för mycket för mig. Det är som att Disney inte vågade lita på sig på själva berättelsen i filmen utan de ville trycka in så mycket anspelningar som man bara kunde för att fansen gilla solo. Eh, det, det, det, det hela blir så påklistrat uppenbart. Så att ja, jag kan bara sucka och skaka på huvudet. Eh, för att inte tala om eh, att man kände att man var tvungen att förklara hur just Han fick sitt namn. Alltså, det, det, det var bara för mycket för min del. Så eh, jag väntar bara eh, rätt och släpp på att de även kommer att visa hur Luke fick sitt efternamn i någon Jesusfilm eller någonting. Jag vet inte. Men eh, ja eh, annars så är, så är det här en, en godtagbar liten Star Wars bagatell. Alden Aaron Rice kan jag köpa som en ung han Solo på ytan i alla fall han har lite av, av samma gnista i ögonen som Harrison Ford hade även om ja, jag kan tycka att han agerar lite väl och trött och lite väl oengagerat så han är kanske bättre lämpad och, och efterlikna Harrison Ford på just gamla dagar men eh, annars så alltså det är sådana här små berättelser i, i Star Wars universumet som Disney egentligen borde ha börjat med för att bli varma i kläderna och lära sig att tackla det, det enorma arvet som Star Wars ändå bär med sig. Här har man lite mer svängrum och man kan experimentera mer med, med tonläge och narrativ. Men ja, ja, Disney vill både äta kakan och ha den kvar och ja, så blev det som det blev helt enkelt. Mm, jo, kaka som sagt. Det har vi pratat en hel del om och återvänt till när vi, när vi pratat om Solo och Star Wars Story. Att det, det är ju väldigt mycket kaka på kaka och den kan det kan liksom både vara bra och dåligt. Även om det kanske är mest dåligt just på det planet. Därför att jag har ju som jag redan har sagt då tyckt att man har, man har ju tryckt in för mycket. Man har tagit den här stora checklistan på vad Solo ska ha gått igenom. Och så tycker man att vi, vi, vi kan inte sålla bort någonting allt måste hända nu. Det här ska vara för fansen. De ska tycka om den här historien. De ska tycka om hans Solo för den personen som han ska bli. Alltså måste allt ske här och nu. Och det tycker jag är den här filmens största svaghet. Just att man ska ha allting, det ska ske nu och det blir som sagt för mycket kaka på kaka. Sen tycker jag om varje del i sig. Jag gillar ju hur man, hur man presenterar Chewbacca och jag gillar den här den här chargongen liksom mellan hans Solo och Lando och det de har emellan varandra och den här respekten som finns där och det är liksom inte säker på vars man har den andra personen och Lando kanske inte helt tycker om Han Solo till en början och Han Solo tycker väl inte helt om Lando heller med tanke på vad som händer däremellan, men det finns ändå en intressant liksom relation där och, och jag tycker även om hela den här Kessleran-grejen och hur han får ta med Melanie Falcon och hur han ska lära sig det han ska lära sig för att bli Han Solo. Jag tycker om allt det på det stora hela, det är bara så synd att man måste smälla in allting i en ganska då actionpackad äventyrsfilm där det, där det är ett ganska högt tempo för att allt det här ska kunna hända. Annars då så känns filmen Väldigt bra, jag var väldigt överraskad när jag gick ifrån biosalongen första gången och förvisso så hade jag ju som sagt då sett The Last Jedi innan och då kan man ju bara liksom, det är som att börja i botten så att allting man ser känns ju egentligen bra. Så, så jag tror att när jag hade sett filmen första gången och, och var väldigt så här: Men shit, det här var ju en riktigt bra Star Wars-rulle. Är inte riktigt lika positiv den här gången nu när jag har sett om den. Jag är fortfarande positiv, jag tycker absolut att det är en riktigt okej okay film. Men jag har dragit ner lite grann på betyget ändå, därför att jag ser lite mer av de här bristerna som vi har suttit och pratat om här nu när jag ser den en gång till och inte har det här The Last Jedi geggan som, som måste tolkas bort från ögonen och så kommer Han Solo där och, och drar upp mig och det liksom lyser ner ljus och det spelar Stars musik och han är som en redan engel för mig det finns saker som är ganska dåligt i den här filmen och det finns mycket bortkastad potential vad gäller karaktärer runt omkring Han Solo där jag hade velat se mycket mer eh, som hade kunnat hjälpa till att forma honom som karaktär och som hade kunnat hjälpa till att göra att det känns lite mer äkta liksom vem han blir och varför han blir men det går lite för snabbt men trots det med det sagt så tycker jag ändå att vi har en schysst Han Solo vi har en schysst lando, vi har schyssta andra karaktärer också framförallt så har vi en schysst värld det känns rätt, det känns väldigt Star Wars det som händer och det är det som nästan är viktigast av alls för att jag tyckte inte att det kändes riktigt Star Wars i The Last Jedi men här, det jag ser, ser riktigt bra ut och även om det absolut är lite bristande manus så fortfarande jag, jag kan liksom ta till mig det som händer, jag kan acceptera det som händer jag kan som sagt köpa mycket av vad som ska forma hans Solo det är lite synd att allting händer så, så tvärt, men det ger mig hopp inför framtiden åtminstone vilket ju var det absolut sista man kan säga att The Last Jedi gjorde den gjorde mig bara orolig och jag är fortfarande absolut orolig inför den framtiden men det här gör att jag ser fram emot till exempel eh, tv-serien The Mandalorian som ändå ska handla om just någon form av eh, liksom en, en ganska Slinger, lite grann som Han Solo och jag önskar bara att, att man hade gjort Solo som en sån berättelse istället för jag tror att de hade kunnat vinna väldigt mycket på det men med det sagt fortfarande en riktigt okej okay rulle jag är väldigt glad över att det inte blev sämre än så här och jag tycker absolut att den passar in i just i Star Wars universumet och de här filmerna som, som nu finns där Ja. Jag tror att en bättre titel för den här filmen hade varit Star Wars. A Star Wars movie featuring Han Solo. För det är en film som tributerar väldigt hårt till Star Wars. Vi ska visa upp så mycket som möjligt. Vi ska ha med så mycket som möjligt. Ser ni hur mycket Star Wars vi har i den här filmen? Det är Star Wars! Och... För all del, om man är hyperfanet så får man nog ut väldigt mycket av den här fanservicen som finns att se på bild. För mig blir det för mycket. Det stör mig inte, absolut inte, men det blir ändå för mycket och jag kan inte låta bli att sucka åt alla överflödiga referenser. Med det sagt vill jag säga att det här ändå är en helt okej okay heistfilm. Helt okej, okay. där är inget större problem med själva ja, skogssträcken och det som ska göras och hur man planerar inför stötarna och så vidare. Vad jag ställer mig frågande till är, är det här verkligen nödvändigt att det ska vara en Han Solo-film? Kunde det inte bara varit, ja det här är den mörka sidan vid sidan om imperiet. Det här är den organiserade kriminaliteten som sker parallellt med stormtroopers och allt möjligt annat. Visst, det är bra att ha en figur man känner igen som ens guide in i det här universumet. Men likväl, jag tror att det hade fungerat än bättre om det inte var hans solo. Med det sagt, han fungerar fortfarande, Chewbacca fungerar, Lando fungerar, allting fungerar. Men det hade kunnat varit så mycket bättre med ett bättre manus. Visuellt ser den tillfredsställande ut, monster ser rätt ut, värdar ser rätt ut, specialeffekter ser rätt ut, falken ser ovanligt ren och fin ut men eh, nu har ju inte han haft den i eh, ett par år där och kunnat eh, skita ner den så den är ny, fin, prydlig och ja, det, det är tillfredsställande på något sätt. Det är nog den bästa men ändå onödigaste Star Wars filmen jag har sett på länge. Den har ingen betydelse för huvudserien, man kan helt förbese den. Men är man lite sugen så är det ett mysigt lite tidsfördriv men inte mycket mer än så. Jag tycker inte man lär känna hans Solo mer än vad man redan har gjort. Jag tycker inte att man lär sig så mycket mer om universumet egentligen. Men vi hade en stunds tidsfördriv och ibland är det precis vad man vill ha vad gäller min osäkerhet först av oss, så måste jag erkänna att Solo inte har förändrat någonting. Jag är fortfarande extremt skeptisk till hur de ska binda ihop det här universumet och vad det låst Jedi kommer att leda till i episod 9 och så vidare. Men ja, jag tyckte Solo var helt okej. Okay. Den det är en mysig liten rulle. Den ähm, gav mig inte mycket, men den tog inte mycket ifrån mig heller. <laughs> Det är väl en film som behåller status quo lite grann. Och ja, det, det är ju bättre än att det, det fortsätter att ja, bara hacka loss på, på arvet och förstör det ännu mer. Så ja, det, det, det är någonting i alla fall. Så, så får vi se vad, vad som händer näst Men ja, lite flera sådana här lite små historier i det här universumet. Det, det hade jag nog uppskattat faktiskt. Jo, men... Precis, det, det är väl lite så jag känner också att de här små historierna de, de är inte så tokiga ändå liksom. nu vi har haft Rogue One, vi har den här vi ska få en Boba Fett-film har de ju sagt, vi ska få som sagt The Mandalorians-tv-serien alltså de är som ändå rätt okej, okay. de behöver inte vara någonting som jag kanske kastar in i ett Star om. nej, absolut inte. Men de gör sig ändå tillräckligt bra för att jag ska acceptera att de nu är en del av kanon och, och kan vara lite småtrevliga att sitta och titta på emellanåt. Så att försiktigt nyfiken på vad som komma skall på just de här sidospåren. Ja, fast just nu, så vitt jag vet, så har Disney satt paus för alla sidoprojekt. Det, det är bara The Mandalorian som är på gång. Alla andra sidofilmer är satta på paus. Och det är väl lite för att ha skakat runt väldigt hårt vad gäller Star Wars. Mm. Han Solo drog väl inte in så mycket pengar som de hade hoppats på. Och det har funnits en hel del... Ja, agger den The Last Jedi. Så vi, vi får se helt enkelt. Mm. Jag tror episod 9 kommer att avgöra väldigt mycket för Star Wars framtid just nu. Om vi kommer att få en massa fler sidofilmer eller ej. Så ja, vi får helt enkelt vänta och se. Men med det sagt så är det dags för oss att lämna rymden och återvända till jorden för... Till nästa vecka ska vi ta en titt på en herre som är väldigt speciell. Ja, kanske nästan lite utomjordisk. Ja, jag skulle precis säga det. Han är inte så väldigt jordnära den här karn, så jag tror inte vi lämnar rymden fullständigt. För det är en människa som verkligen agerar och tänker som en utomjording gör. Så jag vet inte vad vi har att göra med nästa vecka faktiskt. Ja, och det här ska ju vara baserat på en, en verklig historia, de verkliga omständigheterna runt en väldigt, väldigt ökänd film. Och så är det ju när man ser någonting som återberättas genom någon annan. Va, vad hände egentligen? Hur nära sanningen är det här? Men oavsett vilket så blir det ju en liten inblick i eh, vad som hände, hur det gick till och så vidare- Långt från en dokumentär men någonting som, som kommer att bli intressant att bita i eftersom eh, det här är ju en, en ökänd film som vi har känt till sedan tidigare, som vi har sett och därför är det lite kul att se vad hände egentligen. Oh, ja, ja. Det, det blir en naturlig fortsättning på eh, ditt och Tomas samtal för lång tid sedan om, om ursprungsfilmen här. Så nu ska du och jag ta, ta hand mot bena i hur, hur inspelningen gick till och ja, hur, hur filmen om inspelningen fungerar. Och, ja, det, det ska bli lite, lite spännande och det är ju baserat på en bok eh, skriven av en av personerna som faktiskt var med i filmen också. Så eh, det kanske finns ett uns av sann. I det hela också. Ja och förutom allt det kommer vi att få en, en lektion i filmmakande också, eller ja, hur man inte ska göra film för bristerna är många och förståndet är litet <skratt> men entusiasmen finns där och vi brukar ju säga det att har man väldigt mycket passion kan man åstadkomma väldigt mycket men ja, i ärlighetens namn måste man ha lite talang också. Ja det, det skadar inte i alla fall men eh, ja, som eh, filmen visar så kan man ju ändå nå eh, hög status bara på grund av sin entusiasm och eh, drivkraft och, och vilja och passion. Så eh, ja, vi får se hur, hur långt det, det hela når egentligen nästa vecka. Men innan vi går så långt så vill jag säga ett stort tack till dig Thomas att du ville vara med oss idag och prata film. Det känns alltid bra att ha dig på vår sida och kunna fylla i saker och ting där vi kanske, ja, inte vet eller förstår och så vidare. Det, det är tryggt och vad är mer tryggt än en riktig, riktig Star Wars-nörd? Ja, och var är väl mer tryck än att få prata om just Star Wars också. Så att jag känner mig väldigt mycket som fisk i vattnet och, och tackar så jättemycket både dig, Danny och även Pavo, för att jag fick vara med än en, en gång och prata om någonting som jag verkligen brinner för och älskar. Och som sagt, det var ju väldigt passande då att det ändå är Allertons dag att få prata om någonting som man älskar. Även om vi nu alla tre var lite så här, ja, mm till just den här filmen men fortfarande, universumet som sagt det, det brinner en låga där och det ska till ganska mycket för att den ska släckas och jag hoppas ju, hoppas och ber för att framtiden inte släcker denna låga men det, det får vi väl se och, och säkert även prata om någon gång i fortsättningen Mm, ja, vad härligt lite låter tummas. Lyckan kommer och lyckan går, men Star Wars-kärleken den består. Det, det är väl ett bra budskap i alla hjärtans tider som det här. Och, som vanligt det är det alltid roligt att ha det här och, och prata Star Wars och, och ha dig som vår lilla filt om vi känner oss otrygga i miljön här. Så det uppskattar jag alltid lika mycket. Och den otryggheten kan uppstå väldigt fort med tanke på nästa veckas ämne för eh, det blir ju väldigt udda, det blir väldigt konstigt och vi kommer nog att sitta och längta efter Han Solo efter att ha sett den här filmen för eh, som sagt inkompetensen är stor, manusinkompetensen är ännu större. att den, den kanske får just Solo att låta som hamlet. Ja du, det är väl inte säga lite det. Alltså. Nej, det, det är helt andra nivåer vi, vi ska ta oss an nästa vecka. Och, ja, de, de påklistrade elementen vi, vi har fått sett i denna veckan, ja, det, det, det mäter sig inte med det påklistrade grev. vi får se en, i, i nästa veckas film här också. Det är, ja, det, det är skillnad på klass och klass, eller saknad på klass och saknad på klass egentligen. Ja, vi får väl göra som nästa veckas huvudroll och svänga vårt svarta hår åt sidan och brista ut i ett briljerande leende för det är ju så han möter en, en mycket, mycket skeptisk omvärld. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss.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 Uh-oh.